Jim, Jim uvádí Tomáš a přátelé. James a vagóny. Jamesovi se líbil život na ostrově Sodor, ale pořád se měl co učit. Jsi zvláštní víceúčelová mašinka, řekl tlustý zprávce. Snadno dokážeš tlačit osobní i nákladní vagóny, ale musí se učit ze svých chyb. James věděl, jak to tlustý zprávce myslí. Dobře si pamatoval na hroznou nehodu svůj první den. Na vagóny si dej pozor, Jamesy, řekl Edward. Nelíbí se jim, když se do nich strká. Všichni James se obdivovali, jsem úžasná mašinka, pomyslel si a vypustil trochu páry. Z prška vody spadla i na nový cylindr tlustého správce. Výpravčí pak písknul na píšťálku a James raději odjel. Rychle, rychle, supěl na Edwarda. Nestrkej, nestrkej, odvětil Edward. Vagóny si taky stěžovaly, ne tak rychle, ne tak rychle, ale James neposlouchal. Když zastavili na další stanici, byly na nástupišti dva vagóny. Museli se vrátit, aby vyložili cestující, ale o cylindru tlustého správce nikdo nevěděl a Jamesovi bylo hned líp. Pak dojeli na stanici, kde čekal Tomáš se svými dvěma vagóny. Ahoj, Jamesy, řekl Tomáš, už je ti líp, to je dobře. O, oh, to je píšťalka průvočího, už musím jet. Nevím, co by si bezemně mě tlustý zprávce na téhle trati počal. A důležitě odsupěl. Edward a James projeli kolem pole, kde měl James nehodu. Plot už byl opravený a zase tam byly krávy. Dokončili svou cestu a odpočívali, než se měli vydat domů. James pořád přemýšlel, co řekne tlustý správce tomu cylindru. Příštího rána k němu tlustý správce přísně promlouval. Když se neumíš chovat, seberu ti tvůj červený nátěr a dám ti modrý. To se Jamesovi nelíbilo. Choval se příkřek naříkajícím vagónům, když je přivezl na nástupiště. Žádné řeči, jeďte, volal na ně. Gordon si nikdy nemusí vagóny chystat sám, pomyslel si. A to je nadřený na modro. Tentokrát James se nikdo neobdivoval, což ho naštvalo ještě víc. Já jim ukážu, pomyslel si. Myslí si, že jen Gordon umí tahat osobní vagóny. Rychle, rychle, supěl James. Jedeš moc rychle, jedeš moc rychle, odvětili vagóny. James se smál a snažil si jet ještě rychleji, ale vagóny mu to nedovolili. Zastavíme, řekli. My zastavíme. Co se děje? Zeptal se James trojvůce. Zasekly se brzdy. Asi praskla trubka. Tolik si do vagónu štouchnul, až se porouchali. Jak to spravíme? řekl průvočí, potřebujeme noviny a koženou tkaničku, odvětil strojvůdce. Ale kde vezmeme tkaničku? Zeptal se průvočí, požádejte cestující, řekl strojvůdce. Vidím, že máte kožené tkaničky, pane, řekl průvočí hezky oblečenému muži. Prosím, dejte mi jednu, nedám, řekl muž. Potom, řekl průvočí, zůstane vlak stát tam, kde je. Cestující si stěžovali na železnici a pak řekli tomu muži, jak hrozně se chová, všichni se zlobili. Nakonec jim tu tkaničku dal. Strojvůd se pevně uvázal noviny kolem díry v trubce a James mohl pokračovat v cestě. Ale byl to smutnější a moudřejší James dával si pozor, aby už nikdy do vlaků nevrážel. Vyrobil Jim Jam v roce 2007. vádí Tomáš a přátelé Neposlušné vagóny James neviděl tlustého správce už několik dní. Zůstal stát, protože byl neposlušný a nesměl ani posunovat vagóny na nádraží. No, oh, Rome, pomyslel si, takhle budu stát v depu už pořád a nikdo neuvidí mou červenou barvu. Jen proto, že jsem jel rychle a udělal jsem díru ve vagónu, která musela být spravená. Ještě ke všemu tkaničkou jednoho z cestujících. Konečně přišel tlustý zprávce. Vidím, že tě to mrzí, Jamesy. Doufám, že teď budeš poslušnější. Nadělal jsi mi velké potíže. Lidé se posmívají mé železnici a to se mi nelíbí. Omlouvám se, pane, řekl James. Už budu dělat dobrotu. Hodná mašinka, řekl tlustý zprávce. Chci, abys odvezl pár vagónů. James měl radost a odsupěl pryč. Tady jsou tvé vagóny, Jamesy, řekl Tomáš. Máš u sebe dost kaniček a se smíchem odjel. No, řekli vagony. chceme pořádnou mašinku a nečervenou příšeru. James si toho nevšímal a vyrazil hned, jak byli připraveni. Rychleji, rychleji supěl. Nechceme, nechceme, křičeli vagóny, ale James se o ně nestaral a s námahou vyjel se skřípějícími vagóny ze stanice. Vagóny se snažili, aby to vzdal, ale on pokračoval dál. Vagóny měly stuhlé brzdy a jejich osy byly celé horké. S tím vším se musel potýkat, ale James pokračoval dál a byl odhodlaný to nevzdát. Vzdej to, vzdej to, nás neodvezeš! Nejde to, nejde to! volali vagóny. Já to zvládnu, já to zvládnu, supěl James. Pomalu, ale jistě je vezl po trati. Konečně viděli v kopec. Pozor na potíže, Jamesy, varoval ho stroj Pojedeme pomalu a nes se nadějí, budou na kopci. Nenech se zastavit. James jel rychlej a brzy byli v půli kopce. Já to zvládnu, já to zvládnu, zdychal. Co pak tam nikdy nedojedeme? Najednou to všechno bylo snažší. Zvládnul jsem to, zvládnul jsem to, subjel. Hurá, teď už je to snadné. Ale jeho strojvůce omezil páru. Zase to udělali, poslední se odpojili, podívej. Poslední vagóny jeli pospátku z kopce dolů. Rozpojili se ale průvočí vagóny zastavil a varoval blížící se vlaky. Proto to bylo tak snadné, řekl James, když sížděl s ostatními vagóny opatrně dolů. To jsou hloupé vagóny, mohla se stát nehoda. Mám ti pomoct, Jamesy? zeptal se Edward. Ne, děkuju, odpověděl James. Odvezuje sám. Dobře, nedej se porazit. Vedeš si dobře, hvízdnul Edward, když jel James s námahou do kopce. Já to zvládnu, já to zvládnu, supěl, tlačil a funěl, jak jen mohl. Zvládnul jsem to, zvládnul jsem to, supěl. dojeli na nádraží a James zrovna odpočíval, když přijel Edward. Píp, píp, vyznul. Pak James spatřil tlustého zprávce. Je mi ne, co mi je neřekne, ptal se sám sebe. Ale tlustý zprávce se usmíval. Byl jsem v Edwardově vlaku a všechno jsem viděl, řekl. Dal si vyučenou nejneposlušnějším vagónům na trati. zaslouží si nechat svůj červený nátěr. Vyrobil Jim Jim v roce 2007. Jim Jim uvádí Tomáš a přátelé. James a rychlík. noci byli Henry a Gordon o samotě s Jamesem. I když o něm tlustý zprávce začínal smýšlet dobře, kdykoliv měli ostatní mašinky možnost, mluvili pořád jen o kaničkách. Vzpomínáš, jak tě jedna tkanička dostala z potíží, Jamesy? Dobírali si ho. James se jim to snažil oplácet a mluvil o mašinkách, co se zasekly v tunelech a na kopcích, ale neposlouchali ho. Trochu moc mluvíš, malý Jamesy, řekl Gordon. Jen silná mašinka, jako jsem já, může do něčeho mluvit. Jenom já dokážu táhnout rychlíky. Když tady nejsem, potřebují na to dvě mašinky. Uvědom si to. Tahám rychlíky už léta a ještě nikdy jsem nezabloudil. Poznám správnou trať instinktivně. Každá chytrá mašinka samozřejmě ví, že to signalista pracuje s výhybkami, aby mašinky jezdily po správných tratích. Ale Gordon byl tak pyšný, že na to zapomněl. Vzbuď se, Jamesy, řekl Gordon příštího rána. Je čas na můj rychlík. Co děláš dneska ty? Špinavou práci? No jo, každý musíme nějak začít, že? Teď běž a přivezměme mé vagóny a neopozdě se. James jel pro Gordonovi vagóny. Všechny zářeli krásnou novou barvou. Dával si pozor, aby do nich nestrčil. Ony zatím v klidu jeli do stanice a prospěvovali si Jedeme pryč, jedeme pryč. Kéž bych mohl jet s vámi, řekl James. Taky bych chtěl tahat rychlíky a svištět potrati. Gordon hlučně supěl a vyfukoval páru. Chystal se nacouvat k vlaku. Ve vlaku byl i tlustý zprávce a spousta důležitých lidí. Jakmile výpravčí písknul, Gordon se rozjel. Podívej se na mě, podívej se na mě! Supěl a vagóny klouzali za ním. Pup, pup, pup, pup, pup. Zbohem, malý Jamesy uvidíme se zítra. James sledoval, jak vlak zmizel a pak se vrátil k práci. Posunul pár vagónů na správné koleje a pak jel pro vagóny k jinému vlaku. James právě dovezl vlaky na nástupiště, když zaslechl podivný zvuk. Gordon se snažil nenápadně proklouznout na vedlejší kolej. Ahoj, Gordon, to už je zítra? zeptal se James. Gordon neodpověděl, jen vypustil trochu páry. Ty se ztratil, Gordon, zeptal se James. To oni mě ztratili, přehodili mě z hlavní tratě na smyčku. Musel jsem se vrátit až jsem, možná to byl instinkt, řekl James. Mezitím se cestující nahrnuli pokladně. Chceme zpátky své peníze, křičeli. Ale tlustý zprávce vylezl na vozík a zapískal na pišťálku tak nahlas, že všichni přestali mluvit a podívali se na něho. Pak jim slíbil nový vlak. Gordon to nezvládne, řekl. Povezeš nás ty Jamesy? Ano, pane, zkusím to. Tak připojili Jamese a všichni nastoupili. Snaž se, Jamesy, řekl tlustý zprávce. Pospěšte, pospěšte, supěl James. Táhneš nás dobře, táhneš nás dobře, prospěvovali si vagóny. Rychle míjeli mosty a nádraží. Cestující je povzbuzovali a brzy dorazili do stanice. Všichni Jamesovi děkovali a tlustý zprávce měl velkou radost. Dobrá práce, řekl. Chtěl bys občas tahat rychlík? Ano, prosím, odvětil James. Příštího dne, když James dorazil, posunoval Gordon vagóny. Líbí se mi pro změnu klidná práce, řekl. Učím tyhle vozy dobrým způsobům, Dobrý si s těmi vagóny dobře poradil. Fajn, ukážeme jim. A strčil do pár vagónů. James a Gordon jsou teď dobří přátelé. James občas jezdí s rychlíkem, aby si Gordon odpočinul. Gordon už nikdy nemluví o karničkách a oba se shodnou, pokud jde o vagóny. Jim v roce 2007. Jim Jim uvádí: Domáš a přátelé. Domáš a průvočí. Mašinka Tomáš je velmi hrdá na svoji trať. Myslí si, že je to nejdůležitější část celé železnice. Jeho dva vagóny, Annie a Klarabel, si to myslí taky. Annie vozí jen cestující, ale Klarabel vozí cestující zavazadla a průvočího. Obě jsou staré a potřebují nový nátěr, ale Tomáš je má moc rád. Když jezdí sem a tam potrati, zpívají si. Když Tomáš výjíždí ze stanice, zpívá. Snažte se, máme spoždění, snažte se, máme spoždění. A vagóny zpívají. My se snažíme, my se snažíme. Nevadí jim, co jim Tomáš říká, protože vědí, že chce vyhovět tlustému správci, A taky vědí, že když se Tomáš zlobí, nezlobí se na ně. Jednoho dne museli čekat na Henryho vlak, což Tomáše hodně rozlobilo. Jak můžu dodržovat jízdní řád, když Henry jezdí pořád pozdě? Neuvědomuje si, že tlustý zprávce na mě spoléhá. Tomáš netrpělivě hvízdnul. Chtěl odjet, ale musel čekat na Henryho cestující. Konečně Henry přijel. Kde jsi byl, ty lenochu? zeptal se Tomáš. Kamaráde, něco se mi porouchalo. Nikdo neví, co se mnou je. Hrozně se trápím, úpěl Henry. Hloupost, řekl Tomáš. Si jen tlustý a potřebuješ pohyb. Průvočí písknul a Tomáš vyrazil tak rychle, že ho tam nechal. Průvočí mával červeným praporkem, aby Tomáše zastavil, ale ten už supěl ven z nádraží. Pospěšte si, pospěšte si, supěl Tomáš. Ale Clarabel nechtěla. Přišla jsem o svého průvodčího, přišla jsem o svého průvodčího, vzlikala. Eni se snažila Tomášovi říct, co se stalo. Nemáme průvodčího, nemáme průvodčího, ale on tak spěchal, že jí neposlouchal. Annie a Klarabel se snažili brzdit, ale bez průvočí ho nemohli. Kde je náš průvočí? Kde je náš průvočí? Volali, ale Tomáš zastavil, až když přijeli k návěstí. Zatracené návěstí, řekl Tomáš. Co se děje? Já nevím, řekl strojvůdce. Průvočí nám to hned vysvětlí. Čekali a čekali, ale průvočí nepřišel. Pip. pip pip. Kde je průvočí, výzdal Tomáš. Zapomněli jsme ho, zlikali Ený a Klarabel. Všichni se rozlíželi. Potrati běžel průvočí se svým praporkem v jedné ruce a s v druhé. Byl uřícený a nejdřív se napil. Pak jim řekl, co se stalo. Promiňte, pane průvočí, řekl Tomáš. Nebyla to tvoje vina, Tomáši, odpověděl průvočí. Podívejte, návěstí je dole, můžeme jet. Doženeme ztracený čas. Annie a Clarabel měli Takovou radost, že je plůvočí zpátky, že Tomášovi celou cestu zpívali tak rychle, jak chceš, tak rychle, jak chceš, dorazili nakonečnou rychleji než kdy dřív. Robil Jim Jim v roce 2007. Jim Jim uvádí: Tomáš a přátelé. Tomáš na rybách. Když Tomáš supěl po své trati, vždycky se těšil na něco výjimečného. Pohled na řeku. Když přejížděl most, výdal tam lidi rybařit. Tomáš tam chtěl často zůstat a dívat se, ale jeho strojvůdce řekl, ne, co by řekl tlustý zprávce, kdybychom měli spoždění každé když potkal jinou mašinku, řekl. Chtěl bych rybařit, ale všechny měli stejnou odpověď. Mašinky nerybaří, jsou to hlupáci, pomyslel si Tomáš. Jednoho nezastavil jako obvykle, aby nabral vodu ve stanici u řeky. Mimo provoz, Rome, řekl Tomáš. Mám žízeň, nevadí, řekl stroj vůdce. nabereme vodu v řece. Našli kbelík a provaz a jelik k mostu. Strojvůdce spustil k belík do řeky, jenže kbelík byl starý a děravý, museli ho naplnit, vytáhnout a vylít do Tomášovy nádrže co nejrychleji několikrát za sebou. Konečně se to povedlo. To je dobré, to je dobré, supěl Tomáš. Annie a Clarabel jeli spokojeně za ním. Najednou začal Tomáš cítit bolest v kotli. Z jeho ventilu se začala valit romada páry. Máš moc páry, řekl jeho strojvůdce. Je ne, naříkal Tomáš, já snad prasknu, já snad prasknu. Stlumili oheň a snažili se jet dál. Tolik to bolí, tolik to bolí, sičel Tomáš. Zastavili u poslední stanice. Odpojili Eny a klarabel a odvezli Tomáše, který sičel, jako by měl prasknout na vedlejší kolej. Zatímco průvočí telefonoval inspektorovi, strojvůdce přinesl velké nápisy, které pověsil zepředu a zezadu na Tomáše. Nebezpečí nepřibližovat se. Brzy dorazil inspektor s tlustým zprávcem. Hlavu vzhůru, Tomáši, řekli. Brzy ti bude líp. Strojvůdce jim pověděl, co se stalo. Asi je zablokovaný přívod, řekl inspektor. Podívám se do nádrže. Velezl nahoru a nahlédl dovnitř, pak slezl dolů. Promiňte, pane, podívejte se do nádrže a řekněte mi, co vidíte. Jistě, inspektore, odpověděl tlustý zprávce. Vylezl nahoru, rozhlédl se a málem překvapením spadnul. Inspektore, zašeptal, vidíte ryby? U všech všudy, jak se dovnitř dostaly ryby, pane strojvůce. Asi jsme je vylovili z řeky v tom kbelíku, odpověděl Tomášův v strojvůdce. Vidíš, Tomáši, takže ty a strojvůdce jste rybařili, ale ryby ti nesvědčí. Musíme je dostat ven. Všichni se pustili do lovení ryb v Tomášově nádrži. Plustý zprávce přihlížel a říkal jim, co mají dělat. Když chytli všechny ryby, udělali si báječný rybí piknik. Hmm. Hmm, to bylo dobré řekl tlustý zprávce, ale ryby ti nesvědčí, Tomáši, už to nesmíš dělat. Ne, pane, neudělám, řekl Tomáš smutně. Mašinky nejezdí rybařit, je to moc nepohodlné. Jem v roce 2007. Jim čem uvádí Tomáš a přátelé. Tomáš, Terenc a sníh. Ostrov Sodor dorazil pod zim. Pole měnila barvu ze žluté na hnědou. Traktor měl plné ruce práce, když Tomáš svištěl kolem. Později viděl Tomáš traktor poblíž. Ahoj, řekl traktor, já jsem Terence a orám. Já jsem Tomáš a vezu vlak. Ty máš ale ošklivá kola. Nejsou ošklivá, jsou to pásy, řekl Terence. Můžu jet kamkoliv, nepotřebuju koleje. Já nechci jezdit kamkoliv, řekl Tomáš. Mám své koleje rád, děkuji pěkně. Přišla zima s mraky plnými sněhu. Nelíbí se mi to, řekl Tomáš u strojvůce. Padá těžký sníh, doufám, že nás nezastaví. Co, řekl Tomáš, měkký sníh, nic na něm není. Sebevědomě supěl tou zimou dál. Sice v bezpečí dorazili, ale všechno bylo zasněžené. Na příští cestu potřebuje sněžný pluh, řekl strojvůdce. Ha! Sníh je hloupá měká věc, nezastaví mě. Sněžný pluh byl těžký, nepohodlný a Tomáš se zlobil. Hlepal s ním, vrážel do něj a když se vrátili, byl pluh tak poškozený, že ho strojvůce musel sundat. Jsi moc neposlušná mašinka, řekl Tomášovi. Příštího rána přišli Tomášu v strojvůce a topiči brzo, aby opravili sněžný pluh, ale nepodařilo se jim to. Tomáš měl radost. Nemusím si ho brát, nemusím si ho brát, řekl Annie a Klarabel. Ale ty měli starost. Snad to dobře dopadne, snad to dobře dopadne, šeptali si. Strojvůd měl také starost. Tady to není zlé, řekl Topičovi, ale v údolí bude sněhu víc. Loupý měkký sníh, supěl Tomáš. Nepotřeboval jsem ten nesmysl včera, nepotřebuju ho dneska. Sníh mě nezastaví. Věl do tunelu a myslel si, jak je chytrý, ale čekali ho potíže. Zatracená práce, řekl Tomáš, uváznul jsem. A bylo to tak. Spátky Tomáši, zpátky, řekl strojvůdce. Tomáš se snažil, ale protáčela se mu kola a nemohl se hnout. Průvočí šel pro pomoc a ostatní se snažili s nich odházet. Ale i když se snažili, sněhu bylo čím dál víc a brzy byl Tomáš celý zasypaný. O, u všech kol a ojnic, budu tady stát, dokud nezmrznu, já jsem ale hloupá mašinka. A Tomáš se rozplakal. Konečně přijel autobus zachránit cestující a Tomáše přijel zachránit samotný Terence. Sníh mu nedělal těžkou hlavu. Vytáhnul prázdné vagóny a pak se vrátil pro Tomáše. Tomáš už měl čistá kola, ale pořád se protáčela, když se chtěl pohnout. Teren stáhnul a klouzal a klouzal a táhnul. Nakonec vytáhnul Tomáš ze sněhu a Tomáš mohl jet domů. Děkuji, Terenci, tvé pásy jsou úžasné, řekl Tomáš. Snad už budeš rozumnější, Tomáši, řekl strojvůdce. Zkusím to, řekl Tomáš a zahanbeně odsupěl. Vyrobil Jim Jem v roce 2007. Jim Jem uvádí Tomáš a přátelé. Tomáš a Bertie. Tomáš čekal na křižovatce, když dorazil autobus. Ahoj, řekl Tomáš, co si záč? Jsem Bertý, kdo jsi ty? Já jsem Tomáš, jezdím na téhle trati. Tak ty si Tomáš, už si vzpomínám, řekl. Zaseknul se ve vesněhu. vezl jsem tvé cestující a traktor Terence tě tahal ven. Dneska jsem ti přijel pomoct s pasažéry. Pomoc? řekl Tomáš, já jezdím rychleji než ty. – Nejezdíš, řekl Bertý. – Jezdím, sičel Tomáš. Dáme si závod, řekl Bertý. Strojvůdce i řidič se závodem souhlasili. Přednosta stanice řekl. – Jste připraveni? Start! Tomáš nejdřív nemohl jet moc rychle a Bertý získal náskok. Proč nejedeš rychleji? Proč nejedeš rychleji? Volali ani a Clarabel. Jen počkejte, jen počkejte, sičel Tomáš. Má náskok? Volali. Ale Tomáš si jich nevšímal. Vzpomněl si, že je čeká přejezd. Bertie čekal u závor, zatímco oni hladce projeli. Sbohem, Bertie! volal Tomáš. Když se trať odpojila od silnice, už Bertý ho neviděli. Pak museli zastavit na stanici, aby vyložili cestující. Pip. píp, píp! píp. Rychle, prosím, volal Tomáš. A znovu se rozjeli. Pospěšte, pospěšte, zpíval Tomáš. My spěcháme, my spěcháme, zpívali Annie a Clarabel. Rychle, rychle, rychle funěl Tomáš. Pak se podíval před sebe. Bertý vítězoslavně troubil na klakson. A hromé, a hromě vrčel Tomáš. Klid, Tomáši, řekl strojvůdce. My Bertý porazíme, my Bertý ho porazíme, my Bertý ho porazíme, opakovali Annie a Klarabel. Zvládneme to, zvládneme to, Funil Tomáš. O, k čertu, další stanice. Pak slyšeli Bertýho. Z Sbohem, Tomáši, asi si unavený. Nemůžu zastavit, my autobusy, musíme pracovat, ahoj. Rome! pomyslel si Tomáš, prohráli jsme. Ale když se napil, bylo mu lépe. Měli volnou cestu. Hurá, jedeme, hurá, jedeme, supěl Tomáš. Když přejeli most, slyšeli netrpělivé houky, houk. Berti čekal u semaforu. Se zahrčením vyrazil a znovu sehnal za Tomášem. Tomáš dosáhl plné rychlosti. Berti se snažil, ale Tomáš byl moc rychlý. Vítěz ho slavně hvízdnul, když věl do tunelu a nechal Bertýho daleko za sebou. Vyhrál jsem, vyhrál jsem, funěl Tomáš. Vyhráli jsme, hurá, vyhráli jsme, hurá, volali Annie a Clara Bell, když věli do poslední stanice. Všichni slavili Tomášovo vítězství, ale i Bertý ho srdečně přivítali. Dobrá práce, Tomáši, řekl Bertý. Byla to zábava, ale abych tě na tom kopci předhonil, musela by mi narůst křídla jako letadlu. Oba teď mají spoustu práce. Často mluví o svém závodu, ale Bertý ho cestující neradi poskakují jako hrášky na párvy. A tlustý zprávce varoval Tomáše, ať nejezdí nebezpečnou rychlostí. Takže mezi námi, i když by si ten závod rádi zopakovali, asi se jim to nepovede. Co myslíte? Jim Jim v roce 2007.